Добре вечер и добре дошли. Аз съм Стефан Кръстъв от екипа на Червената къща. Тази вечер ще разговаряме за референдумите. За ползата и за вредите от референдумите, както сме говорили в заглавието. Поводът за този разговор, който всъщност беше планиран преди месец още, тогава не знаехме, че всъщност в, на в, вчерашния ден, 26 марца, ще изтече а, срока, в който настоящият референдум за промени в избирателния кодекс а, може да бъде поставен за разглеждане заедно с европейските избори, а, но така се случи, че сме улучили очевидно датата. А, Можем да разглеждаме в някакъв смисъл това като симптом е, отлагането на възможната дата на този референдум. Симптом за важността на референдумите изобщо в българската политика, голяма или малка, е тази важност. Се надяваме да обсъдим с е, панелистите. Изобщо ни се ще, изхождайки от този последен референдум, като един конкретен казус пред който сме поставени да поговорим по-общо за мястото на референдумите в българската политика напоследък, което е двусмислено. От една страна всички политически играчи и гражданите като чили се объединяват около виждането за това, че българската политика е в криза на представителството, криза на доверието, прекъсната е връзката между граждани и политически сили. Чуват се от различни а, страни призиви за повече демокрация, за повече участие, за повече пряка демокрация дори. А, и съответно се търсят различни форуми, в които това гражданско участие да се, да се по постигне. От, а, групи, комисии, в които участват граждани, до такива форми на пректа демокрация, като референдумите, свикани след гражданска инициатива. От друга страна обаче, като че ли за краткото време, в което референдума като форма не в българския публичен живот, той доста умело се овладява от политическите сили. В един момент се използва, се декларира желание за въвличане на гражданите чрез референдуми в правенето на политика. В друг момент политическите сили от, отнемат подкрепата си. Има най-различни тактически и стратегически эм, причини една политическа сила да иска да, да отложи или да, да, да забърза с организирането на референдум и някакси. Въпросът е м, дали э, искрено политическите сили имат желание за отваряне към гражданството или напротив. Става дума за едно флиртуване, в крайна сметка съвсем инструментално. Тези няколко въпроса ще се опитаме да отговорим тази вечер с гостите, които сме поканили. Започвам с тези, които са в ляво от мен. Най-вляво е Борислав Рангелов, който е от Ранобудните студенти и освен това е член на изпълнителния комитет за провеждане на национален референдум. А, до мен е Даниел Стефанов, който е политолог. А, от моят дясно е Ружа Милова, който също е политолог. Андрей Ковачев, който е от а, дружение за дивата природа Балкани. И от Зелените. И накрая слава е Христова, която Сдружение Балка Насист. Една организация, която от години а, се опитва да Практически да, да насочи вниманието към референдумите като форма на пряка демокрация в България. Мисля, ще да започнем с човек, който е най-пряко въвлечен в последния случай на референдум, Борис, с един кратък разказ за това. Какво се случи в този момент с а, инициативата за референдум? Как я е оценява той в светлината на това, което се случи вчера? И какво мисли от тук нататък? А, и мисля, ще всеки като говори а, а, да засяга и така, основния въпрос, който се опитваме да отговорим тази вечер, за или против референдумите в принцип. Виждате ли полза от тях? Или не. На този микрофон, нали? Да. да. Здравейте на всички присъстващи и благодаря, че сте тук. Идеята за предизвикване национален референдум по въпроси, касаещи изборна реформа, всъщност възникна във връзка с едно изказване, един призив на, на президента Плевнелиев, който предложи провеждането на референдум с три въпроса – дали да се веде задължително гласуване, мажоритарен елемент в избирателната система и електронно гласуване, като под електронно, когато се казва, има предвид гласуване по интернет, тъй като тълкуванията са много на този въпрос. За съжаление, мнозинството в Народното събрание не уважи искането на президента, и една гражданска инициатива, подета основно от професор Георги Близнашки, предложи, да, предложи на обществото да събере нужните 500 000 подписа, благодарение на които Народното събрание ще се задължи да, да насрочи референдум. Това, което успяхме да направим е в рамките на 20 дни, след безброй разговори и срещи с граждански издружения, с неправителствени организации, политически партии, синдикати, успяхме да съберем 570 хиляди подписа, които внесохме в Народното събрание. В момента тези подписи се намират в служба Грао, където се проверяват за валидност и очакваме буквално... Другата седмица предполага, да излязат оттам, вероятно са бавени и умишлено, но това са предположения, които ще оставим по-нататък. Предвид фактите, за колко време бяха проверени 700 000 подписа от Белене, за колко време се проверяват тези, може да сметнем, колко подписи на ден се проверяват, колко е възможно да бъдат проверени, а пък и призовахме Грао да работят денонощно, за да се съобразим с сроковете. Наистина, вчера беше последният ден, в който може да бъде взето решение, което да насрочи изборите, евроизборите с референдум. За голямо съжаление, това не се е случи. Също умишлено. Всичко, е свързано, цялата верига е непрекъсната. Какво успяхме да направим в по-глобален мащаб? Успяхме да активизираме много хора. Много хора от чужбина, много доброволци в България изявиха желание да събират подписи и да, да защитят правото си на, на, на вот и определяне на изборните правила. Защо обаче казвам определени изборните правила и защо се съгласих да участвам в този инициативен комитет? За мен референдумите са хубаво нещо, а никога не, не съм си представял, че ще кажа, че референдумите днес са по-доброто -добро, по от представителната демокрация. Говоря за точно този исторически момент тази година и ще се обоснува защо. Защото представителната демокрация не работи тогава, когато хората нямат доверие към политиците. Хората наистина нямат доверие към избраните дори от тях политици, представители, които в момента са на власт. Това си пролича. Проличава си от социологическите проучвания, според които от 60% до 70% не одобряват, да речем, конкретно това правителство и този парламент. Което означава има загуба на легитимност на политическата класа и на... няма никаква възможност да взимане на координирано решение по какъвто и да е въпрос. Така че в този конкретен момент аз съм горещ привърженик на референдумите. Особено те, ако са свързани с изборните правила. И всъщност, за мен референдумите като цяло трябва да се провеждат в ограничени области, тъй като могат да бъдат използвани като инструмент за популистски изказвания и популистски действия. Не случайно Конституцията забранява провеждането на референдуми по експертни въпроси, защото утре някой политик вероятно националист, в кавички, би поискал референдум за 1000 лева заплата. И тук връщам този въпрос към нещо към, така, зад колисията му, честа, която не се вижда. И тя е, че не винаги решението, което може да се вземе чрез провеждането на референдум е правилното. Не винаги популярното решение е това, което е нужно. Затова аз съм привърженик на референдумите по много основно, основни и широко зададени въпроси, основно касаещи избирателната система, тъй като чрез нея ние определяме всичко на практика. Така че ако суверена има правото да решава по каква избирателна система иска да излучва своите представители във властта, това е добро. Но ако референдума бъде използван за популистски цели, тогава не мога да кажа, че, че това е най-добрият инструмент, който е нужен на обществото. Добре, благодаря. Как можем обаче да направим разграничението между популистки цели и непопулистски цели? За мен, когато един политик постоянно се обръща към, към този метод, към референдумите. То първо не изпълнява ролята си на политически представител, тъй като все пак тези хора са излъчени там, за да взимат решения. Заплатите им се взимат от парите на хората, от данъците. и Им се плаща, за да взимат решения, за да имат сътрудници, за да имат експерти. Така че а, превръщайки а, референдума в един популистски инструмент, може само да загубим. А Кога е популистски? Когато а, се а, обещава на хората, че а, ще бъде организиран референдум с а, а, цел, която не може да бъде изпълнена. Ако да речем хипотетично се зададе въпрос наистина за хиляда лева заплата, аз съм сигурен, че първо ще има огромна избирателна активност и второ няма, няма да има значително количество отговори против или не. Това е популизъм вече. И ако този въпрос бъде предвижен по-нататък, а той заради конституцията не може да бъде зададен, но ако хипотетично бъде предвижен по-нататък, народното събрание трябва да изпълни това. А, е, как да кажа? Няма економиката не може да произведе за толкова продукт, колкото за 1000 лева а, минимална работна заплата. Но това, това е работа на експертите. Популиско е когато се говори за, по, за референдум по въпрос, който може да бъде решен и трябва да бъде решен от експерти след голям обществен консенсус. Въпрочем, ми попадна едно изречение, което казваше, че Германия, Гер... германската конституция изобщо не предвижда възможността за референдуми и такива идеи изобщо не са били разглеждани в Германия. Именно но се обясняваше в тази статия, не знам дали е вярно, с е, опита от преди войната, по време на хитлерийския режим, който използва е, плебисцити за най-различни е, поводи, за да се даде видимост на демократичност. От това бих искал да започна с Тания Тали. По принцип според тебе референдумите са нещо позитивно или, или негативно и конкретно в този политически момент в България могат ли да донесат нещо по-добро, нещо, което конява в момента? Могат ли наистина да въвлекат повече граждани в правято на политика? Първо добра вечер. Ще почна малко от, от по-далече. По Най-краткото най описание за това, а, кой каква политическа принадлежност има е. А, либералът е този, който вярва, че хората са добри. Консерваторът е този, който знае, че хората не са. А, оттам може би идва и по-консервативното схващане на немците, че Референдума не е полезен. Аз искам да изляза и малко извън рамките на, рамките на България. Нас ни очакват а, тази година няколко референдума извън, извън България. А, като започнем от вече миналия референдум, така наречен референдум в Крим, а, минем през шветландския референдум, Стигнем до референдум за отделяне на, на Каталуния и накрая завършим с вероятно референдум, обещания референдум в Великобритания за, за Европейския съюз. Ако погледнем всички тези референдуми, ще видим, че те са инструмент, те са инструмент. Като тръгнем от Крим, брутален инструмент, а вероятно можем да спорим само за шотландския референдум, но по-скоро той пък е инструмент за някакво помиряване, в зависимост от резултата. Стигнем до каталунския референдум, който е а, също така инструмент на, на каталунския национализъм и свършим с може би най-очевидния, но в също време шлифован, добре изглеждащ а, инструмент и това е предложението на Дейвид Камерън за референдум за Европейския със в Великобритания което, на пръв поглед изглежда наистина шокиращо. А, така че референдумите наистина са, наистина са инструмент, който се използва от, от политическите партии, дали те, те са на вас или са в позиция. А, особено когато говорим за а, системи с а, представителна демокрация. Правя това много важно уточнение според мен, защото то наистина а, полага една, една граница на, на разговорни. Едно е да правиш референдуми в, в една държава, в която няма особени традиции в това. И друго е да правиш референдуми а, в държава като Швейцария, където най-малките неща се решават по този начин и има очакване, че това ще се реши. А, един от основните проблеми, според мен, за референдумите, особено в общество като нашето, е, че а, гражданите някакси, а, започнаха да отделят все по-малко внимание на, на политиката, все по-малко, ако искате, време отделят ежедневно да се информират какво става. А референдума изисква гражданите да имат доста ясна информация, за да могат да вземат решение. И те заради това ходят, гласуват, избират свои представители, чието а, основна работа е да правят това, да се информират и да вземат информирани решения от тяхно име. Що се отнася до България, За да съжаление трябва да кажа, че и този референдум, и предложението за, за тези референдум също беше инструмент. Това, че инструмент, не означава, че, че е вредно и че е лошо, но сигурност то беше инструмент за няколко неща. Първо, да, вероятно, да променим малко дневния ред на обществото, който всеки дневно е, е подменят с фалшиви въпроси. А, вероятно втората цел е била да върнем вниманието върху, върху избирателната система. А, и вероятно третия елемент от, от третата цел е било да, да съберем малко повече, малко да вдигнем обществото да мисли какво се случва. А, към този момент не мога да кажа, че някоя от тези три цели е напълно изпълнена. Но пък за съжаление можем да кажем, че а, не е ясно този референдум дали няма да се превърне в а, няма да бъде превърнат а, в а, поредното доказателство, че референдумите в България не работят. И според... Ми сега. Мисля, че са повече. А, е вероятно, ти ще потвърдиш да първия по-смислен референдум. А, който беше, мисля, че в Бургас или Бургаска област, за преминаването на, на, на Бургаса в Космодополис, точно така, да. където специално за мен това беше момента, в който аз се убедих, че а, референдума като инструмент в България не работи. Защото там а, хората бяха попитани нещо, което реално ги засягаше. Значи, представете си, че по-голямата част от хората в, в тази област се препитават или пряко, или косвено от, от туризъм. Те бяха попитани по някакъв начин дали, дали а, там да бъде прокаран петроход, който в, с, с голяма доза сигурност, че да развали този техен бизнес и каминък. И резултата беше мисля, че 17-18% активност. В ситуация, в която а, Твоя живот е пряко зависим от решението. Ти не чувстваш нужда да отидеш и, да, и, и, и, да, и да вземеш участие. Ако можем да намерим някакви извинения за ниското участие в, в предишния референдум, за мен специално няма никакво извинение за това, че този референдум, който е може би единственият смислен референдум проведен в България, защото не смятам, че административното отделене е толкова важно, показа, че референдумите не... Леко. Има първи и втори ред избори, референдумите едва ли не идват като трети. И затова моето голямо съмнение е, че от една добра идея предложенията, ни, предложенията за, за референдум и този път ще се превърнат или ще бъдат превърнати и използвани в поредния... поредният доказателство, че... Eu estou muito Продолжение и Нещо, което наблюдаваме са процедурни хватки, а, игри с процедура и така нататък. Твърде малко съдържателен дебат по темите, които са а, поставени. Което е характерно като цяло за предината предава при нас. Преди всичко, надсакваме с процедура, на малко а, съдържателни а, дискусии, а референдум без повеждане на съдържателна дискусия, при която да се чуди всички по обсъждания въпрос има твърдени. Аз мисля, че ние просто нямаме никакъв избор между другото и ще ви го обясня практически, ще ви го обясня малко по-теоретически, може малко по-философски да и ще казвам подред. Действително изсвърлих едни оти грати когато да ви се опитаха. Опитахме се тогава да имаме един антиядерни комитет да регистрираме. Не се получи, защото се оказа, че така извъртяха, че като дявол в Англия като този закон, че да направят възможно най-дистиминационни правилата за организиране на дискусията. На, на страните преди референдума, просто за да изкарат от тези играчи от играта, които не са удобни. Ай, това е. Но на законно начин трябва да бъде мислен като дявол, който чете евангелието, не като номар. Човек, когато го пише. истината е тази. Пъй да не говорим, че те, когато го приемаха, качиха всички прагове така, че да се случи точно това, което в момента виждаме. Може да се, организ... Може да се направи национален референдум, само от много добре организирана политическа партия. Така. Това да, са ясни неща, всички ние ги знаем. Другото, между прочим, което бургазли знаеха, когато беше бургаз на Ександрополис, че даже да изрязва да гласуват, техния глас няма да бъде приятел, защото това беше въпрос, който се решава на национално равнище и техния местен референдум няма да има правна сила. В същото един голям проблем на този закон. Но, сега искам да мина на, на един практически опит от мен, да ви кажа защо всъщност все пак референдумите са нещо, което решава въпроса. На времето имахме една кампания в Оризарено съд Пловдив, където копаят пясък до къщите на хората и заради това на пясък на къщите, хората на къщите се риват, цепят сека кацаки е на ниса. дърветата на хората попадат чак до земята под земята, защото изличики пясък от дубките, подземните води изнасят пясъка изпод земята, изпод краката на двората в тези котлани и фирми абсолютно учебно, продължават да го взимат. Това нещо минаваше така наречената процедура по оценка за въздействие в околната среда, където всички издългаха и всички се корумпираха. Като се вземе Министерството на околната съдебни, неговите поделения, всичките институции без изключение, включително Българската гимназия и Института по биология, всички без изключение. Всички. Нямаш една институция, която да не се корумпира и да не под корупционния натиск на паричките, които идваха от тая фирма, защото да толкова хубави си печели. Никакви брати не могат да хванат и хвана. е нищо. И в камиона, в пясъка там, айде на строителната площадка. Никой не могат да ги хванат. бизнес на черно с тези петоти бизнес. Овос им мина, всичко им мина. Ние пишеме становище, альтернативни становище, биологи, нищо е нови спре. Тогава, това беше преди доста време, тогава Малева беше министр. Тя лично беше в експертния съвет, когато го пуснаха това нещо. Министър Малева. Да, запомнете го. Аз тогава разбрах че единството нещо, което може да изпреваши на съд на хората. Защото тогава, ако имаха правото, но тиети да кажат, не, това е нашата земя, с цялото това нещо не, не може да се случва на нашата земя, мога да бъда спряно. Нищо друго. Каквито и реформи на представителните институции да правиш, корупционният натиск беше толкова силен, че просто нищо не може да ги изпревари и съда корумпираха накрая. Това е силата на пряката демокрация или това, което наричаме да обратна връзка. Обратна връзка, която представителните институции, когато имаше обратна да връзка на парите и корупцията, нищо не може да ги спра. И не е вярно, че законът за референдумите не е помогнал. Изхождайки от това опит, аз това го казвах на хората от Горна Майна. Не знам ли са чували за табщи, да? Трябва да им правят камера, аз съм няма да може да ги спра. Нито закон, законът за консултация ще ви помогне, нито някой ще ви помогне. Просто вземете за едно решение че Общинският съд няма да им дава разрешение нито за, за, за достъп, нито за нищо, на никаквито да било кариери. Хората един, една година ми караха всичките паланки от засегнатото село, но всичките села в общината направиха уместния референдум. Имаше един, но спечелиха го, като в Швейцария. И това беше успешен референдум. Вие да не знаете за него, просто не е като в Бругас, а съм известен. И си беше абсолютно закон, по нашия закон и там вече няма. И те казват, ние тук сега ще развиваме устойчив туризъм, няма да имаме кедър и така нататък. Положителният опит съществува. Сега малко теория. Какво представлява нашата държавица? Айде направете се в момента нещо, като днешно е от географик, си, че сте в канала и представете си, че пироно правите една мултипликация и всяка една държава институция са в котичица. След това ги надрузвате, как са свързани помежду си различните държавни институции, с едни истеротички, една до друга. А сега представете си, че всичко това о, ви се нарежда в един какъв, обемен дел и вие плувате с едно коръпче, покрете, а, пирам, космическо корабче и това всичко е в космоса. На какво ще ви заприлича нашата държавна машина, ако така наредите всичките наши държавни институции в котичици и ги вържете с тропички? Според вас на какво ще заприлича? Това пирамида. И всичко води до едно оръхче. Колкото да е неприятно, точно това прилича нашата държава. В науката наречена кибернетика, това нещо се нарича команден модел на управление. В политологията би трябвало да нарича тоталитарен, между другото. Колкото е да ви не приятне. Абсолютно нищо не да се е променило в нашите обществени взаимоотношения, освен това, че ни правим избори. Нали, може би сте говорили много истински, а това само не може би. Всъщност, в обществените взаимоотношения много малко са се е променило взаимоотношението взаимодушението гражданин, кавички, държава. Ако наредите котичиците, защото аз съм се опитвал не съм протолог, аз съм биолог. Мъничко, понеже, колкото съм се бил за държавата, толкова година, като съм гледал взаимодушенията и как са наредени котичиците, всичкото е пирамида И команден модел. Съжаление, научните методи в управлението на държавата им чистото само, че само ченгетите. ви и тайничко си гледат как да да, да, да да им вършат работа от тях, никой друг не си дава сметка. Ние не сме, сме мръднали ни на йот от командния модел, модел на управление на държавата, който е характерен за тоталитарната държава. Е толкова не сме мръднали. Она, за което говорим, е ние тия преки механизми на гражданско участие, защото не е само референдумите са такъв метод. Съсъщност е преки връзки, с които ние контролираме по правят те. И е, те ги няма. И те са почти никакви. И ако, когато говорим за реформа в държавата, а на страхството за реформа, защото зелените много говорим за тези неща, всъщност за това става дума. И референдумите са само нещо, от цялата брънка неща, които трябва да се случат. Най-важното от тях всъщност не са тия, в които ние заместваме представителните институции. Които взимат решението вместо тях. Най-важното от тях са контролиращите референдуми. За тях има никой не говори, И мен това много ме притеснява. Ама никой не говори за най-важните референдуми. Онези, при които ние гражданите отиваме и казваме дадено решение, примерно на Общинския съвет, много сме управител, което касае примерно живота ми в тази община, да стане или да ни стане. Особено, което касае управлението на публични ресурси, защото това са най-важните решения. Тоест, това са ние решения, които практически поставя още едно съгласувателно решение, в случай съгласувателното решение на, на суверена. Такива референдуми примерно работят в Швейцария, при не само Швейцария, и на други места. Защо ги няма да референдуми? Те могат да бъдат и задължителни за цял ред, примерно видове решения, които приемат свят, проблеми на коли, родии и така нататък публични ресурси. Аз съм виждал, примерно как общинския съвет на дадена община отива и продава училището на дадено място, даже без хората да разберат учениците и отидат на първи света и разбират, че училището вече не е тяхното училище. Не е разбрал даже. Е такива неща съм виждал. Значи, безумие, те нямаше да бъдат възможни, ако просто имаха контрол в особната да си корумпират институции. Защото първото нещо, което се случва, е, няколко връчета на пирамидката да се корумпират. Нашата държава в момента се купува много лесно. Имаме три връчата, до които стигат пирамидите. Те се корумпират много лесно. Само погледнете къде отиват финансовите потоци. Погледнете как се купуват избори и къде отиват финансовите потоци. Те отиват за кебачета, не отиват за активте. За те отиват в медиите, те отиват в... за определените медийна реклама преди избори. Това е манипулацията на изборите. И на този сега референдум, нали, който ще мине, да, подкрепихме го и ние, просто защото е референдум, аз категорично подкрепям въпросите. Но, Съсмислете се, за... когато някой е много болен от някаква треска, може би е хубаво да я изболетува. в момента нашето общество е болно от треска. То си мисли примерно, че, мъжур... че е, този вод, в който ние ще избираме пряко своите депутати, е много хубаво нещо. И еклимално си мисли, че е задължително гласуване, което ще избере примерно барекоби в момента, ако се случи. Това е моето мнение, е много хубаво нещо. Хората си мислят, че тези неща ще излекуват нещата. Те не разбират къде е проблема. Е, айде да го изболедуват, бе. Нека да се случи. Защото докато си мислят, тия нещата няма да разберат къде е реалния проблем. Може би по-добре да го изболедуват и по-бързо, за да може, като да разберат, че са грешали, да стигнат до реалния проблем. Запак предпочитам, че да го година този референдум да го изболедуват и в един момент да си кажете, ей, ние грешахме, бе. Ме не било това проблема, тогава къде е проблема? Защото иначе ще поддушат още 30-40-50 години да живеят в. Не и живяването yes. е. Благодаря Благодаря и аз. Славяя Христова. Токолко това, което имаме като практика в България, се приближава okay. до това, което, примерно в Швейцария, се е, е, Свърза с референдумите. И какво, според вас, трябва да се промени, за да бъде повече инструмент за включване на гражданите в политика? И по-малко инструмент за вътрешно партийни, не за вътрешно партийни, а за междупартийни борби. Ами, не знам откъде да започна, но много е важно да си даваме сметка, че сравнение между България и Швейцария не може да става. Говоримки за пряката демокрация и за приложението на тези инструменти. Просто България не е страна на пряката демокрация. Все още. Да. Затова разбира се има много сериозни причини. Просто защото България все още не е страна на истинската демокрация. Това трябва да също да си даваме смета. От пряка демокрация има смисъл тогава, когато представителната демокрация осъзнае нуждата от този инструмент, защото пряката и представителната демокрация са две страни на една и съща монета. Тогава има смисъл да говорим, за приложението на тези инструменти, когато имаме управляващи, които наистина се интересуват от мнението на хората, които са готови да се съобразят и да се вслушат в гласа на хората. Това е демокрацията, но на практика ние нямаме такъв случай в нашата страна. Всичко, което се прави е водено от конкретни политически, партийни интереси по-скоро или от други лобистки интереси, за които ние много често не разбираме. Така че, когато говорим за популистски референдуми, нека си дадем сметка първо, какви решения се взимат и на кого ние делегираме нашото право да взима и да решава вместо нас. Нима имаме подготвени политици, нима имаме компетентни и честни политици, за да разчитаме на тях и да кажем, ми няма нужда да от пряка демокрация. Това е проблема при, при нас. Не можем да се сравняваме с Швейцария, защото първо в Швейцария тези инструменти се прилагат от повече от 100 години. Второ, защото там просто нещата така са устроени. Още когато са създали държавата, когато са били различни кантони и са се събрали за да решат да бъдат в една федерална държава, те са го взели решението всички заедно, гласувайки на референдум. Те просто нямат друго мислене и тези, които са избрани да управляват, и тези, които гласуват за управляващите или участват в а, живота там не могат да си представят каквото и да било решение, било то на местно, било то на кантонално или на национално ниво, да се вземе без участието на хората. Просто така е създадена тая страна на всеки три месеца. На всеки 3 месеца там има референдуми по няколко въпроса от различни нива. В определени са датите от предишната година и се знае на 15 марта, примерно, всички общини, които имат важни местни въпроси, ще си поставят този и този местен въпрос. В същия ден важен за целия кантон въпрос също ще се постави на гласуване. И ако има и важен въпрос за цялата държава, за цялата федерация също, могат, могат да се поставят от 1 до 10 до 20 въпроса на един и същи референдум. Хората знаят, получават си вкъщи информационния пакет с всички позиции, и с позициите на правителството, и с мнението на опозицията, и с мнението на експертите, и имат възможност да се запознаят с всички гледни точки и да вземат решение да гласуват било то по почтата, било то от 2-3 години и електронно, било то да отидат в двата дни, които са там не е само един ден, там са два дни, било то да отидат до урната. Съвсем различно е, защото там са осъзнали необходимостта от това хората да участват в решенията и си видели ползите. Не винаги решенията са били правилни. И никъде не е казано, че в демокрацията трябва да взимаме само умни решения. Казано е, че в демокрацията трябва да взимаме демократично решенията. И да си носим отговорност. Ако сме сгрешили, дали си носим отговорността и на следващия път се замисляме малко по-добре. Това, което нашия закон, сегашния закон, все пак, нека си дадем сметка, че имаме един нов закон за прякото участие на гражданите в управлението, който дава възможност, за разлика от стария закон за допитване до народа, дава възможност и гражданите да предлагат въпроси за поставяне на местен или национален референдум. Тоест, преди имахме един плевисцит, само управляващите можеха да решат дали да има референдум и по какъв въпрос да им. Сега има възможност в закона и хората да предлагат и да инициират провеждането на местен или на национален референдум. Проблема обаче е Проблема не е, че референдума не работи в България, млади господине. Защото в Бургас, Сгласуваха повече от 30% на референдума за Бургас Александрополис. Вие знаете ли колко хиляди гласоподаватели има в община Бургас? 30% никак не са малко. Вие знаете ли, че понякога на втори тур избираме се с много по-малък процент и общински съвети, и кметове, и президент, и Народно събрание. Знаете ли, че избираме с много по-малък процент хора, които 4 години решават от наше име. Така че 30% никак не е малко. Дори малко повече от 30%. Е, има ги да документите, отидете, вижте в общината в Бургас се пази архива, в Общинския съвет, в избирателната комисия. Но проблема там беше с това, че изобщо въпроса не можеше да бъде решен на местно ниво. Защото проекта, за който се инициира референдума, е проект от национално значение. Тоест, когато говорим за проект или въпрос от национално значение, трябва да се инициира национален референдум. А, това беше проблема там и проблема не е в а, а, самия референдум, проблема е в закона, който така беше прият в последните часове на 39-тото народно, на 39 народно събрание. 2009 година 40-то ли беше всъщност? Да. да, тройната коалиция така го промениха проекта, който а, и ние участвахме в неговото съставане, че. Завишиха Прага изключително безумно, защото това изискване, един референдум бъде да бъде признат за действителен, само ако на него са гласували толкова колкото на последните местни избори или толкова колкото на последните парламентарни избори, абсолютно несъстоятелно. Никога в България при това изискване няма да има действителен референдум. Освен в някои общини като Горна Малина, като Нови Хан преди години, като Козлодой има много успешни местни референдуми, вие не знаете за тях и никой няма интерес да знаете. Никой няма интерес да се знае, че на местно ниво има успешни референдуми. Защото всъщност истинската демокрация тръгва от там. Тръгва от училището, тръгва от общината, тръгва от населеното място, в което живееш. Докато не започнем да мислим по този начин, така да възпитаваме и да обучаваме децата, и докато не ги учим и в училище, те да взимат решенията, няма да имаме истинска пряка демокрация. Това е големия проблем, за съжаление. Добре, благодаря. Аз от това, което беше казано, така разбирам проблема с референдумите в България. Те са неуспешни, защото просто няма сериозни референдуми. В смисъл успешни са там референдумите, където се скача наистина в дълбокото. Избирателите наистина са оставени да взимат решения и от на, тези, на референдуми от техния глас има последствия, добри или лоши. Законът закон е направен така, че референдумът да е успешен само ако една голяма политическа партия иска да бъде успешен. С тези изисквания за кворум, с тези изисквания за минимален брой подписи, това е по силите само една, на една голяма машина, както беше казано. Истинските граждански организации, истинските граждански инициативи нямат този ресурс, докато в България не започне да се отделя и ресурс за демокрация, вместо да се дават милиони за така наречено електронно управление, което никой не знае къде потъват. Три правителства поред милиони изсипват. Трябва да се заделят милиони всяка година, за да се питат хората. Защото, както каза Андрей, не е само референдум, има много други подходи, които не се прилагат. На Германия не са и нужни референдуми, но Германия има едно от най-силните местни самоуправления в Европа. Тя има инструменти, с които непрекъснато се допитва до да хората. Било то участие в, на хората в общинските съвети, било то обществени съвети, било то други инициативи, които непрекъснато хората да упражняват натиск върху управляващите. И няма нужда от референдуми. Докато тук няма нищо, тук всички такива инструменти, които се въведоха по задължение, защото сме страна-членка на Европейския съюз, се прилагат лицемерно. И това е проблема. Затова и хората са демотивирани. Да Добре. Въпрос към Даниел. Дали приемаш ли е, тази дефиниция на проблема, че всъщност това е, е лицемерно приемане на Идеята за референдум в България, това проваля референдумите и ако, ако имахме истинска, истински, истински поставени въпроси на референдум, те биха сработили в българското общество. Ами ако погледна, ако погледна закона, да, вероятно бих се согласил, защото наистина а, някако изискване, особено това последното, което говорихме за активността, а, прави. Правенето на, на референдум а, на практика е безмислено. А, защото шанса той да .е. бъде валиден е наистина малък. Сега, от друга страна, ако ние постоянно търсим а, някакви извинения за това, че а, този референдум не е успешен, защото темата е недостатъчно ясна, дали тази тема да може да се реши на такова ниво, а, имаме само успешни малки референдуми, вие не знаете за тях. Окей, okay. вероятно е така. А, от друга страна, обаче, трябва да се дадем сметка в каква, в каква среда оперираме. А, аз честно да си призная, не искам да има референдум по важна тема в, в, в държава, в която има такава концентрация на медиите и такава концентрация, такава концентрация на, на информацията, която на, на момент се появява в България. Това е нещо толкова опасно, колкото не мога да се представя. А, за съжаление, българското общество мнение не е много стабилно. Той, е, той лесно се подава на всякакъв тип манипулации. А, особено пак повтарям, когато, когато имаме такава концентрация на медиите. А, със сигурност, вижте сега, аз не съм против този инструмент. Просто смятам, че той до момента не, не е работил в България и имам съмнение към него. Аз разбирам ва, ва, ва, ва, вашето отношение към това. Но, но аз просто имам съмнение и мисля, че това мога да се уважи. А, дал ви примери и за, и за други държави, където истина, това се използва като инструмент. Един а, референдум, обещан референдум в Великобритания, не е нищо друго, освен инструмент за, за, за промяна на, на, на дневния ред на едно правителство и окрупняване на неговата подкрепа, печене на загубени избиратели и така нататък. Вижте сега и в Украина, и в Великобритания, и в Ирландия. Това са страни, в които пряката демокрация по принцип не е популярна. Няма редовно прилагане на инструментите на пряката демокрация. В такива страни се правят именно такива популистски референдуми, които обслужват една или друга политическа сила. Избрах ви, аз това казвам. Въпросът е дали България е друг тип държава, тази за която ви говорите или, или е точно такава? Според мен е, тя е точно такава страна, в която няма особена традиция в, а, в референдумите и страна, в която има такава медийна и обществена среда, в която този страну би бил опасен. А пряко на живота им зависи от тях. И а, това а, постепенно. to Because... Вижте, със сигурност бързото общество има нужда от помяна. Със сигурност малото поколение има нужда да бъде възпитавано в това, че то трябва да взема самостоятелно решението Със сигурност обществото има нужда да получава информация от повече канали. Но отколкото си спомнят, въпросът беше дали референдум в момента в България е удобен инструмент. Дали, дали, дали би бил полезен, по споредно удобно? Дали, е дали е полезен. На базата на това, което имаме в момента, моята преценка е, че не е. Кратко и може би да дадем възможности на присъстващите да кажат какво мислят по чутото до сега. За явлението концентрация на медиите, дали има някой демократично мислиш човек, който няма да се съгласи с него, но аз мисля, че то в не по-малка степен вреди примерно на изборите и ги изкривява. Не да забраним изборите тогава. В смисли да пристанем правим избори, защото именно заради тази концентрация на медиите точно от нея се използват по време на изборите. Повлияват ги с доста голямо количество пари. Това може всеки да го провери къде отиват а, парите по време на предизборна кампания. И всъщност едини точно определени хора влизат в парламент. А, така че, хайде да забраним изборите точно със същия вид мотив. Хайде от а, един порок да не спорваме смислеността на една дейност, която в принцип сама по себе си би трябвало да ни доведе до един или друг а, резултатът ми да помислим как да решим порок. Защото иначе, ако вървим по обратната логика, ще стане много страшно. Аз ви дадох на как стигаме до страшна неща. Просто трябва да забравим изборите. А, дали, и просто видя нищо, нищо друго. Аз. Аз ако. Искам да се хвана за това, което доктор Смилва каза. В началото, че референдума по същество, ако съществува под формата на процедура, чисто деня, в който отиват хората и пускат своя вод, наистина това не би помогнал. Аз гледам на и от, от друга гледна точка и тя е свързана с това, че референдума трябва да бъде възприеман и като инкубатор за обществен дебат. Когато се постави тема, която хората, голяма част от тях, не са запознати, те едва ли ще отидат да да гласуват на референдума просто за някои от отговорите. Сигурен съм, че дори ще отворят интернет, да се запознаят какво е мажоритарно гласуване, какво е а, мажоритарна избирателна система, какво е пропорционална. Ще отворят, ще прочетат, макар и да не вземат преди всички мнения, те ще придобият някаква гражданска култура. Така че от гледна точка на това, че референдумите могат да се използват и като средство за постигане на обществен дебат, а сет на и обществен консенсус по въпросите, за мен това е много важно гледаще. Така че, създавайки този обществен дебат, създавайки една култура на информираност, ние може да разбием и тези медийни монополии, може да разбием средата, информационната среда, в която живеем, защото активните граждани не се подвеждат по тази информация. Искам само да открепа, понеже преди пропуснах. Абсолютно съм съгласна, че от референдум има смисъл само, ако той е завършен на един широк обществен дебат, който се е провел преди това. Тук и самия закон за прякото участие трябва да бъде допълнен, защото на времето ние бяхме разработили цяла глава за информационната кампания, която като влезе в народното събрание директно е скипнаха. А, и самите хора, самите управляващи трябва да си дават сметка, че няма смисъл да караш хората да отидат да гласуват за нещо, ако не си провела един честен диалог, ако не си дал възможност за достъп до всяка информация, която е важна и която касае тази тема. Което изобщо не беше случая с, с миналогодишния референдум. За от къде можехме и какво можехме да се информираме? Един абсолютно безсмислен информационен лист. Това беше информационната кампания за първия национален референдум. Просто. Добре. Въпроси и мнение от публиката относно полезни ли са или са вредни референдумите. звръсти. Добър вечер. Аз лично така съм привърженик на идеята за референдум в формата в който я отчерпахме. Госпожа Смилова и прощавайте, те закъсняхме късняхме чувашто име. Да, Христова. И на база за това, което е достигнало до мен като информация от случваше се в Швейцария други страни с опит в това отношение. Но въпреки това сега, слушайки ви, си спомних за едни изследвания за една феминистка авторка от съгнените Американски щати, професор Елштиин, Джин Бетк която в една своя лекция много подробно сподели как в нея в течение на годините са се породили съмнения по отношение на провеждането на референдуми и в широк смисъл пряката демокрация. Отгледна точка на това, че а, и в рамките на провеждане на референдуми, вероятно, бихме стигнали до ситуация, в която не е, чия е мнение да не бъде чуто. Разбира се, нейната не да перспектива тук е феминистка, от тази гледна точка критическа. И, а, тя някакси беше променила възгледа си, така както го заяви в лекцията. И в крайна сметка настояваше за това решение да се взимат от хора, които са, доколкото могат тук да преведа това, което е казвала, законово образовани. Работили с съответната конституция, съответното законодателство и в този смисъл имаше предвид тук Конгреса на Съединените Американски щати. Просто споделям това като мнение. Бих се радвала, тъй като сте и специалисти, хора с опит, наистина. Дълги години сте наблюдавали такива процеси. Какво бихте казали по въпроса, който иска да вземе отношение? Нямам предвид конкретно госпожа Смила и госпожа Христова, така че и останалите. Не съществува. Свен из листове, изтове. Референмите за да сега май не са измисли нещо по-добро, за да не се стигне до неприятни ситуации на злоупотреба. Това, което мога да кажа, че се измислени други начини за пряко участие, които са доста по И Тук в тази зала бях свидетел на една лекция на един лектор от Франция, за който ни представи така някои от формите на управление на територии във Франция, въведени в рамките на тяхна програма за децентрализация на управлението. Целът той беше между повече специалист по управление на НАТУРА 2000. И, и, и това специално бяха едни съвети, които. Териториални съвети за управление на зоните от НАТУРА 2000 във на Франция. И те бяха действително съвети, които взимаха решения за управление на тези територии. Беше интересно, че това бяха колективни органи, в които взимаха взимах участие на различни а, така държавни органи, местни органи на управление, но и а, различни обществени структури. Т.е. там а, те бяха с състав. И различни правителствени организации, които докажат интерес, че могат участват в тези съвети, имаха правил участие. Тоест когато докажеш правил интерес за участие, ще имаме всяка дейности в съответната територия и да съдължението е включено в този съвет. Най-интересното обаче беше решение, по който взимаха решения тия съвети. Това беше консенсус. Т.е. преди всичките участници в тия съвети да се съгласят около, около позицията си, по отношение на дадено решение, териториално устоиствено решение за съответната територия, всички, без изключение, нямаше как, не, той, няма как да вземат решение за на, на съответното място. А, това за мен е висшата форма на демокрация. И понеже човекът беше от спомената на Пирене, да каза, може да си представите, когато за първ път се въведе това нещо, какъв беше потресът, защото по принцип Перинетските селини известни са известни с това, че всеки си има собствено мнение за всичко. И понеже ние ми си мислиме тук, че. Нали, тук само ние сме бам нали? И че демокрацията едва ли не само на нас, не подхожда. Ведне е точно така. Аз като... Виждам, хората си, си бамбашка навсякъде. Но се оказва, че точно този начин на вземане решение, много бързо ги дисциплинира, защото всичките са взаимно зависими. Всичките имат интерес за развитието на тази територия. И в момента, в който бъдат поставени в други правила. Не в правила на взаимна конкуренция. Не в правила, в които всеки да мисли как. Да се вере подкрепата на репутация, да си направи лоби, за да надсака другите. А в ситуация, в която тази работа вече ми трябва, и правилата на взаимоотношения са други, при които ти трябва да си открит и с аргументи да убедиш другите всички, че това всъщност са от общ Начината, който, с такъв е от общите интересите. на всички, начинът по който. Такъв взаимоотношения е коренно различен. Просто нещата стават с Всъщност, консенсусът е висшата форма на демокрация и почна да работи. Много по труден начин на зима на решение. По-бавен обаче решението, които се взимат, Много по-добри. По-бавни, но по-добри. Е, въпрос на избор в едно общество. Какви методи на взимане на решение ще си издеме? Ще си реши да ги прави? И дали ще се осинели за тази стъпка? Аз като знам, че ние не искаме един контролиращ, да даже с мислене за него. Какво ли става това? Понеже зададохте въпроси към мен, искам само да кажа, че това, което попитахте, всъщност се обсъжда много, на много места и от много време. Дали а, редовите граждани, дали хората са компетентни да решават и дали трябва наистина да решават те или трябва да делегират това на по-компетентни от тях. Сега, не познавам много добре ситуацията в Америка. Това, което за България мога да кажа и мисля, че всички, така, тук ще се съгласим с може би с това мнение, е, че ние в България се нуждаем от гражданско образование. В България наистина има нужда от малко повече компетентност на гражданите, но тази компетентност няма да дойде от само себе си, няма да се зароди така в техните глави, ако това не започне да се възпитава още от детска възраст. В училищата не се работи достатъчно по този въпрос и не се създава тая нагласа за гражданско участие. Това е единният проблем за мен. От друга страна, самото а, участие на хората, ако по-често те бъдат питани, ако по-често бъдат а, мотивирани да, да споделят своето мнение, това ще ги направи по-компетентни. В Швейцария, примерно, всичко, което те са създали от 100 години насам, като закони, като правила, конституция, всичко е правилно с тяхното участие, затова те са грамотни. Затова, когато се постави един въпрос. Не, че имам кой знае колко по-голяма избирателна активност, но тези, които се интересуват от този въпрос, те са там, те гласуват, другите им се доверяват. Те не отиват да гласуват и казват, тия, които са били компетентни и са се интересували от темата, са взели решение. Тоест, няма как да направим хората компетентни, ако ги изолираме от решения. Oh, yeah. искам да коментирам приложимостта на един или друг инструмент с оглед на политическата култура в съответната страна. А, и да направя някаква препратка към това, че ако трябва да направим много такова рязко разграничение, ние като чели живеем в среда и политическата ни култура така, че тя е изключваща. Тя не е включваща. Нашата демокрация е неинклюзивна. И включването, като че ли, не като че ли, то не е ценност. Ако забелязвате каквито и формати на включване в България да прегледаме, да започнем от протести или доброволчески акции, гасене на пожари. Сещам се някакви неща, като които участват повече хора. Пожари, говоря буква, не е смисъл на думата, Витоша, когато гореше миналото лято, имаше от друго правителство институционален и медиен удар върху тези, които участват в газенето на пожара, защото те го били подпалили. Всяко едно нещо, в което някакво участие, за което не може да се, което не може да се монетаризира, което не може да бъде а, о, рационализирано, през матрицата на нашите комерциални елити, то веднага бива натварено с отрицателен знак. Всяко активистко действие, което въвлича много хора или някакви групи хора, бива по тази причина атакувано много силно и по този начин ерозирано. По тази причина и организациите, които се занимават с въвличане в гражданско образование или някакви оценка на политики или каквото и да било, са един много тънък слой, който поради тази причина се е елитаризирал и супер и по тази причина откъснал от а, някакви по-големи -по групи и пак става не ексклузивен т.е. не става инклюзивен, става ексклюзивен. И то, исках да дави този елемент от средата, когато имаш една култура, в която участието не е ценност. Всякакви инструменти на пряката демокрация, на представителната демокрация, на явяването на избори, на референдуми, от граждански инициативи, протести, гасение на пожари, всичко бива в натоварено с отрицателен знак. А, а ако ми дадете един пример в посока на това, че някакво въвличане гражданско в във България е било адмирирано от институциите, е било стимулирано от медиите, е било представено като граждански образователен или друг пример, бих била много щастлива. Пиши, България за един може би да спасим, а, но това беше пак кампания на, на, на нещо, но то не е същото, либийските медици или нещо подобно. Искам да се сете пример, в който във на много хора в нещо е било превърнато в някаква национална гордост, е било ценностно оценено, а не обругано превърнато в обратното на съсебесност. И само един пример да ви дам, понеже списваме един блог на нашата организация. Вчера направихме експеримент в парламента, зададохме въпроси на всички парламентарни сили. Как ще водите кампанията за преференцията? И вие ще имате ли собствена кампания, в която да обучавате вашите избиратели да избират предпочитания кандидат? И ако имате, как ще става това? Нали няма да Ви очуди отбора, че нито една политическа сила няма да има такава кампания и не счита, че има нужда и няма да организира нищо. И управляващи и опозиция. Ето това е култура политическа на изключването. – Каняте! – Добре. Благодаря. Аз искам да дам един по позитив. на че... бяха превърнати в, в във във с... феномен за държавата. Във връзка с а, това, а, с въпроса за консенсусните решения, въпреки че той също и малко отстрани от а, основната тема, а, но искам да кажа, че имаме сериозни доказателства, че не сме толкова негодни за консенсусни решения. И а, това е, в потвърждение на това, е, идват а, поне. Десетина много сериозни така наречени обществени форуми, което е цяла серия от, от консенсусни движения към ня... взимане на някакво решение, те бяха проведени в продължение на няколко години по швейцарски опит и образец, с швейцарски консултанти и те представляваха в няколко общини, може би в Словея ще каже колко, доста, доста поне 10, 15, 20 но поне в 10 много успешни форуми, именно а, на, с а, цял, така структурирани, че да могат по, да, да вземат консенсусни решения по конкретен общински въпрос, обществено важен. Да се вземе конкретно решение, което освен това, след това да бъде изпълнено. Така че имаме и такава практика, не е толкова отчаиващо положението. А, доколко а, можем да кажем, че а, сме негодни за референдуми и те са ненужни за България, а, имаше а, през годините, а, когато а, се водеше, така да се каже, наистина борба да, да влезе закон, да бъде прият, след това да, бъде, да влезе втори закон, след това да е борбата той да, бъде, да не бъде усъкътен, след това да е колкото може по-малко усъкътен и така нататък. През цялото това време, а, вървяха и страната дискусии. Така, в не много големи формати, от, от между 50 и 100 души, но с много е, активно участващи хора в тях. И там един от въпросите, който винаги се поставяше поне от няколко души, беше а, «Нашата демокрация е още новородена, ние не сме озрели, за да можем да правим референдуми». А, Швейцарският опит показва друго. Демокрацията озрява по време на демокрация. Не се изгражда демокрация до един момент, в който да кажем аха, ние озряхме вече, можем да правим референдуми. Впрочем, швейцарците правят референдуми не 100, 200 години. Като те са започнали от, така, от едно съвсем на, на, ниско ниво, при тях а, а, страшно много неща са били напълно изключени от възможността да се гласува. Нали? Съвсем отскоро е възможно да се гласува, примерно по въпроси на външната политика. Да не говорим колко отскоро могат да гласуват жените. Нали? Това също има отношение към, към, към, а, към а, референдумите. Но тук на наша българска почва самият факт, че а, толкова трудно се законите в законите, Самия факт, че толкова а, категорично а, направиха а, ги, ги да усъкътиха този закон, за не може той да е ефикасно да действа, а, говори за един страх от възможността в България да се даде законова възможност нали, да, да има да, да, наистина да се чуе гласа на хората. Ние, разбира се, все още в България не правим и категорична разлика между плебистици и референдум. Между това, когато властта пита хората за да, за да получи подкрепа за своето вече взето решение и, и, и, и това хората да могат да, да вземат решение. Та аз мятам, че и, и ето тези последни действия, това забавене, аз съм много така от, от, от, от мислите и от начина по който говори и мисли ранобудния студент. Но последните действия, това, че се забави с, с, с дни, проверката на, на, на, на, на събраните подписи, какво говори? Това също говори за един страх. Ако в България бяха безмислени, ако българите бяха негодни да окажат да някакво въздействие чрез референдум, защо ги толкова страхува този референдум? Тази, тази подписка. Та, така се Аз смятам, че а, щом а, сме а, годни да вземем решение за да изберем и да изпратим едни много годни хора. Не му. А, да, така излиза. Значи, нашия, а, с, с, годни сме да изберем едни много годни хора, а, а, които просто а, знаем докъде до водят държавата на всеки 4 години или там на 3, на 5, на 10, на колкото. А не сме годни да се изкажем по въпроси от а, нашия всекидневен живот. И още нещо, последно, което искам да кажа. А, участието в референдумите а, в Швейцария специално въобще не е високо. Там а, много редовно участието е 40. 30%, под 30% и това няма чак толкова е, голямо значение, защото участват хората, които са наистина заинтересовани, останалите просто делегират. Това е, делегират решението на някой друг, който е по-компетентен. По така, моето мнение е, че е, ние не трябва от, един, от една съвсем краткотрайна практика от няколко години, буквално, да извадим извода, че е, нека те по-развитите да правят ние сме си тук едни балканци. Да си траем да си наляваме парцайте, да референдума не е за нас. Ние закъснях и съм сигурно нещата сте и казали, дето ще ги повдигне. Но е, е, няколко. Е, е, въпроса мен ме интересува. Сега първото, това, което чух е от една страна е класическият дебат за, за представителна срещу пряка демокрация и дали, двете, а не е толкова пряка демокрация, в крайна сметка, и в Съединените щати, и в Швейцария, това, което имаме, е по-скоро представителна демокрация с широко използване референдумите, едните и на национално, и на а, кантонално ниво, другите, неща, а, другите изключително на щатско ниво. А, но а, наистина това са аргументи, които много пъти са били проигравани. Различни модели имат, а, имат а, различни предимства и недостатъци. Например, в Швейцария е едно интересно нещо, е, че тя е шампион по ниски избирателно активност. В Европа има две държави, с които така са отвъд нормалното, едната е Дания с изключително висока избирателна активност и Швейцария с изключително ниска сравнение с другите. Ние имаме някаква обсесия с кворуми и участие, не случайно при кворумите, непрекъснато изпадаме в проблем. Например, Британския парламент, кворума за вземане на решение е много нисък около 20% в а, камерата на общините. Така че не трябва да бъдем фиксирани толкова в кой... А, а, в камерата на общините, например, не всички депутати изобщо могат да влязат в залата. <laughs> По-малка е залът. 650 са съпредставители. Така че от тази гледна точка демокрацията искам да кажа, че допуска много варианти. Но а, важното е, те проблеми, които се повдигнаха тук, с кои институции, с каква култура си вървят и друго, което е важно е, че на мен се струва, че в сегашния момент сме изправени пред такава ситуация, че пред, след 10 години, може би, те дилеми между широко използване на референдум, по-малко използване на референдум, няма да стоят по... По същия начин, когато стане едно успешно електронно гласуване, когато бъдат въведени различни платформи за, за, за, за участие, много от тези а, дихотомии, които не се предвиждат, предвиждат сега и нерешими проблеми, те ще изчезват. А, така че нека да мислим малко повече в а, перспектива, да си дадем и на нас а, повече кредит на доверие. Аз не мисля, а, нали, че има някакъв антидемократичен а, ген, който е заложен в нашето управление и е, по никакъв начин няма да ни даде а, а, възможност да, а, да прилагаме дори авангардни практики. Напротив, бих окорежил хората да мислят по-експериментално и в, а, в тая посока. А, тая лекота на нашите институции пък ни дава възможност по-бързо да ги сменяме и да експериментираме и с, а, с нови нови решения. Това е по глобалния въпрос, изобщо за използването на преката демокрация по-широко или по-тясно. Сега към по-конкретния въпрос за този референдум и смисъла му в настоящия момент. И проблема, който аз виждам при нас, е в липсата на финално авторитетно решение. Значи както и да взимаме дадено решение, се повдига въпроса. Че следващия, който дойде иска да го смени. Както и да сме избрали да речем Сметната палата, ще дойде някой и ще избере по различен начин, с аргумента, че е много по-добра. И стигна се и до, тази, до този парадокс да имаме референдум за, за Белине, след който нали, целият дебат изобщо продължи по абсолютно същия начин. Така че, Смисъл е в даването на някакви финални отговори. Финални отговори, които в някакъв момент нататък не се успорват. Аз как го виждам? Сега, за добро или за зло беше създадена представата, че ние чрез смяна на изборни правила ще решим някакви същностни проблеми на, на, на нашата демокрация. Напомпваше се. Тези очаквания се напълваха съзнателно още от миналата година, но днай се засили това през лятото с а, а, нали, започването на тая епопея с писането на изборния кодекс, че ще бъде създаден такъв изборен кодекс, който нали, ще направи така, че нали, сегашните, тогавашните представители в парламента по никакъв начин няма да могат да влязат в них. Това беше ясно, че беше някакво упражнение да се тупа топката, но ефектът от него беше, че е, такива обществени очаквания беха създадени. Хората искаха да видят някакви по-съдържателни променки. И какво стана след 6 месеца или колко месеца? Минаха 8 месеца, 9 месеца? Вместо да се роди е, отроче всъщност, да ви се оказахме горе-долу със същия е, Изборен кодекс с а, различно избрана изборна комисия, която породи наскоро страшни драми <laughs> институционално. И, и, и, и, и, и се оказа, че, а, че нали, тези напомпани очаквания, а, които в някакъв смисъл вече са легитимни, защото когато очакваш толкова време нещо да се случи, а не се случва, останаха разочаровани. И в един такъв момент дойде и тази идея за референдум. Добре, дайте се пак някакво ниво на финалност да постигне. Ясно е, че а, нали, този изборен кодекс той вече се обсъжда как ще бъде ревизиран. се <същи> нали, да <днес> се промени <същи> и прочее и прочее. Това <същи> <да. същи> смисълът, който виждам евентуално в един референдум в настоящия момент е да се осигури някаква... Финалност по някакви въпроси а, и а, а, не ли, с изказване на гражданите, с, а, все пак, ако имаше и някакво желание за, а, за сътрудничество между политическите сили, те въпроси биха могли да бъдат прецизирани. От тая гледна точка а, а, мисля, че президента постъпи добре като ги остави отворени, да даде ход все пак и на парламента. Да, да, Постави и своите акценти в формулировката на въпросите и прочее. Но, но, но пак нали, нещо, което е мислено да стане по-добре, горе-долу стана както винаги, винаги става. И не се получи никакво взаимодействие и а, а, така при, а, при очевиден ентусиазъм, дори у хората за участие и провеждане на такъв референдум, и се сблъскахме с стена и с някакви а, а, така чисто партийни калкулации, които може би са и неверни в крайна сметка в гледна точка. Дори интереса прекия на БСП и на другите партии от управляващото мнозанство дали да има или да няма, няма референдум. Референ. Така че това е моят прочит на, на, на, на конкретната ситуация. И на мен ми се стручи в идеята. Имаше смисъл би могла да проработи. Това нямаше да, да означава, че едва ли не отутре ще станем Швейцария и ще започнем да използвам референдумите, както да ги използват. Но това не пречи един такъв инструмент да има смисъл дори по-контекстуален в рамките на една конкретна ситуация. Аз, аз ако може една кратка реплика към доцент Мило. Така, юристите. И учат, че когато нямат аргументи, трябва да се хващат с процедурни хватки, да, да закърват положението. Така и властта сега. В момента ни е хванала с хватката, наречена Грао. Могат да ни бавят бето безкрайност, въпреки че... Въпреки че да, може да стане сравнително по-бързо. Сега, както казва и доктор Смилово току-що, ще се забързат с целта да се организира референдум през лятото, за да има коняща към нула избирателна активност, защото хората са на море. Едва ли ще издадат удостоверение за гласуване на друго място. Не се издават. Не издават. <ръква> Това е по. <ръква> <ръква> <ръква> а, по новия кодекс, да. А, така че, от друга страна, за, за финалността, за крайността на. Решението взето с референдум, аз се боя, че и това няма да е края. Дебатите ще продължат заради закона. Ако закона не поставя такъв висок прак за взимане на едно решение, като задължаващо народното събрание, няма да се, да се постигне никога финалност на тези референдуми. Така че промяна в закона, а и защо не е електронно гласуване за референдуми. Да. Не, ще възползвам от конституционното си право не само да задавам въпроси, както журналистите. Аз сега какви въпроси, и тук също съм спорял по тези въпроси. Човек трябва да има право и на мнение, и съгласно член 34-ти беше на конституцията, има право да го изразява по всички възможни начини. А, така, за това да започнем малко по-далече. Според мен, когато нещата, решенията се вземат отгоре надолу и се налагат дедуктивния метод, това при всички случаи е повече или по-малко диктатура. Когато отдолу нагоре се прилага индуктивният метод, се предлагат и тогава се вземат решение, това е демократичният метод. От Времето, когато са били там под на Акропола, когато е възниквала демокрацията като държавно устройство. Работа е там, че ние България, политична... у нас в България политическата култура е на много ниско равнищи. Не правим разлика между демокрация и партокрация. Това, което е при нас е партокрация, не е никаква демокрация. Може да му казваме каквото си иска. Той и по времето на социализма имаше социалистическа демокрация, нали? И тогава се гласуваше даже 97-8% участвах. Не разбират хората, не правят разлика между протест, между стачка, между демонстрация и така нататък, на и събрание. Вие в София само сачкувате. Това е равнището на, на бързост. Не, не, се, не се помъчиха е, нашите политици, ама сигурно и на техни им е било ясно, да пообяснат на аджепа, на те е, електоралци, от които очакват подкрепа, е, кое какво е и защо е. Ами. Е, е, не може, е, след това да си сетим за събранието, е, първото Велико Народно събрание. Нали също се е казвало, много е демократична тази конституция, много е напредничаве, не е за нас, ние е нашия народ, така, така, така, бил 500 години под чужда власт. Петко Рачев Славейков кой им казва, може ли да се учи един човек да плува, ако не го поставите, не го пустите във водата? А ние искаме да, на сухо да се учиме да, да плуваме. Колкото и да се отрича без, е, разбира се, ефекта никога няма да бъде такъв, какъвто се очаква по, по ред процедурни хватки, за които става дума. Защото в България съм се убедил, че всичко се прави така, че да не стане, не да стане, да се получи, а как да се извърти и, и да не се получи. И, и, и хората, и, и, и хората от, от, от тук са се отвратени от политиката. Ама ние също сме си виновни от малки, свикваме да ни залъгват залъгалки и това и това. Ама тие пак ни излъгаха. Ами като ти приказваме Алам Кулути пр прави сметка, ама той не може да прави сметка. Той е свикнал на мартненско-клюкарско равнище да обсъжда въпроса. Той е рекал, он е казал. Па после отрекал, па отказал. Е, бе, какво като съм рекал? Фокът съм казал? Това е равнище сме... Ние нямаме политическа култура, докато... Докато не, не влезем на дълбокото, няма да се оправи. И едно сравнение нека да направим. След да вземем 24 години, уж демокрацията дошла в България, нали? така се казва, демокрацията и тя е за всичко. Добре, демокрацията дойде и в Германия 1945 година, която беше разрушена и политически, и економически, и военно, и всякак. За 25 години къде бяха германците? Ергето? Къде беше Япония, която беше бомбардирана даже с атомни бомби? А защо ние тъпчем на едно място? Само защото е така от празно, в празно. Ето сега колко хора са дошли тук. Защото хората са отвратени, те, те не, не вярват а, а, в това, което се говори. Каква повска работа и толкова. Аз на времето бях стигнал до извъзда за попски социализъм, ама той е попска демокрация и е протестите ни също. Спорим с полицайите ни, към, абе, каквито са ни, ни е демокрацията, такива са ни и протестите, имитация. Референдуми, като има и те ще бъдат имитация на известно време, но това е път, е друг път измислятелно. Още един въпрос, как, Госпожа Христова, как бихте коментирала резултатите от, от последните швейцарски референдуми, който въведе, нали, все още предстои, доколкото знае на правителствено равнище да се дискутира темата, въведе вид коти за присъствие и реализиране на съществуването така на чужденци в Швейцария. Има ли въпроси, проблеми, по които и в Швейцария референдуми не могат да се състоят? И може би към госпожа Смилова, аз считам, че не трябва да пренебрегвам по настояще надигането на национализма в Европа, като говорим за референдуми. Никак даже. А, казахте, че. В България има въпроси, по които не могат да се провеждат. Би ли могла на някаква подобна тема тук да се проведе, ако се инициира от някой, свързано с присъствие и неприсъствие, реализиране трудови права и така нататък на чужденци или чужди граждани, дори ако сме още по-конкретни, колкото и да е формално, ако, така като формално политическа, искам да кажа да тази характеристика. И може би в общ план, разсъждавали ли сте в, въобще в насоката на национализъм, референдум, предвид, че референдума има и това качество да укрепва, вероятно, усещането за силата на масата като маса. Но мнозинството като насок се върна. Професор Елош, от една друга перспектива. Ами, какво да ви кажа? Аз преди малко, когато говорих, изразих своето мнение. Решението на един референдум или на едно всенародно гласуване или на един друг инструмент, в който хората са подалили своето мнение и е взето някакво съвместно решение, не е задължително да бъде правилно. Така че в Швейцария последният референдум показа, че има напрежение, че тази тема предизвиква недоволство в много хора. И все пак, може би този начин да се даде възможност да се изяви това несъгласие или това напрежение, на тях им върши повече работа, отколкото да го потискат. Те, те три, пъти, три референдума а, имаха в продължение на десетки години, докато гласуват най-сетне да станат член на ОНЕ. При тях нещата са... А, много трудно, понякога много трудно се случват, но те, те приемат този начин на вземане на решения. Те са свикнали по този начин. Не, не казвам, че е правилно и, и в никакъв случай не смятам, че всеки път ще се взимат правилни решения. Дали на избори, дали на референдуми. Въпросът е тези решения да се взимат с по-широко участие на хората или поне на тези, които искат да участват. По-голяма степен насърчават а, това националисти. Тази националистична вълна, отколкото, а, отколкото представителната демокрация. И имаме нарастваща популярност на националистически, популистски партии а, и няма пречка. Не виждам, защо някаката демокрация по някакъв начин да е по-опасна от представителна демокрация. Макво да се върна пак за приложеността на а, мнозинства, представителна демокрация и а, консенсус в а, контекста на това, което се дискутираше. Това, което се казва за защитата на, на статуквото, то по-скоро касае случаите, да когато става дума за това към какво е насочено решението на, на механизма за взимане на решение, примерно дали да се вземе решение за как ще се управлява дана територия или не. Значи, действително, консенсусният начин на взимане на решение е по-консервативен именно по отношение на вида на взиманите решения и на ома, към което са насочени тези вземани решения, примерно, как ще управляваме дадена гора или как ще управляваме съответната територия. И те, действително, в тази посока са консервативен механизъм, в сравнение с всички други видове на вземане решения. Това е факт. И в този смисъл те, примерно, по-често на подходящи примерно, трябва да се направи съвет за управление на инвестиционна зона, примерно, за промишлено развитие или за IT сектор, примерно, Но, пък, но, примерно, за една а, природна територия или примерно, за голски територии, земеделски територии, така така, може би са съвсем подходящи. Подходящ механизъм, нали? Но аз бих казал, че в България имаме един друг проблем с а, един от други статуква, което, а, сега, в момента, представителните и форми на демокрация, аз бих нарекал критокрация, въобще не могат никакъв начин да ги разбият. А не бих ги разбирал включително и местните референдуми. Само отидете в общини, които са общините Брат Еган, общини или примерно от Тицанко-Тицанко. Такива общини, в които се реализира нещо като сицилиански модел. Или а, ако даже не е модел, това да не е модел, то да не училища, да не концерти, да не правят и така нататък, ами да се налагат с груба сила и ами без да добавят нещо ново на хората, но просто да се налагат с парите си властта. И да водеят и общини. Просто отидете в такива общини, ако искате. Да видите за какво става дума и какъв, колко е гласа да на младсинството. А младсинствата съм виждал в такива общини. На тяхния глас какво представлява. И да в другите общини, в които на табелката пише ДПС. Напише населеното място, пише ДПС. Защото има и такива места, в населените места пише точно това. Как? Гласа на младсинството се чуват в общини. Как работи в момента представителната демокрация, ако вкараме елемента на пряка демокрация? Референдум как би сработил? И сега проиграйте варианта с консенсуса, в който даже гласа на един вече ще тежи. Примерно на една правителствена организация, която обаче има различно мнение от този точно глас на статуквото. Е. Аз да. да вече говоряваме за това функционалност, тук, в която е превзел тези учени. Ага, нали, това също е важен момент, който трябва да си го приграваме, който в нашите реалности е <съкъл> доста важен. Да се ориентираме към финала. Последни думи за тези, които по-удобно са говорили, ако искате нещо да добавите, като реплика или. Вече виждам изкрите в очите на моето опонентило, казах само тук в защита на тезата, че референдума по-често става инструмент, отколкото да води до нещо добро. Със сигурност нали не съм казал, че българите нямат, нямат качеството да, да участват в референдумите. Нещо такова че не трябва да се опитваме. А, просто за мен е тук момент референдумите наистина това показват и това не е само в България. А, това, което ми прави впечатление и с това не искам отново да ви засегна по никакъв начин, не, не а, е, че <съща> някакси нашето общество, когато, си, през, когато видя някакъв модел от някъде, когато иска да го дискутира, взема възможно най-добрия най модел някъде по света. Когато говорим за интернет-гласуване, със сигурност говорим за Естония. Няма, няма друг пример, който давам, освен Естония. Така и днес, когато почнем да говорим за референдуми, всички останали примери нямат никакво значение. Това, че а, европейската идея беше на два пъти, почти се беше сринал за два референдума, няма никакво значение. Важното е хората, да да могат да, да казват какво мислят, защото в Швейцария това работи. А, и това в някакъв смисъл за мен специално да е, не е най-добрата формула. А, нещата не са черни и бели със сигурност. А, и, и не може да вземем само, само най-добрия правен някъде по света случай на някакъв инструмент. Защото в крайна това е инструмент. Да. А, че доста погрешно разбрахте, че а, след като референдума за мен е, е неподходящ инструмент, дали? това означава, че ни трябва да сложим кръст на цялото гражданско образование. Не, не е така. А, естествено, че ни трябва да продължаваме да правим опити, да, да създадем по-смислена, по-адекватна -по и по-ефективна гражданска култура в нашето общество. Без значение дали тя ще се прояви в изборите или да в За мен трябва да много да внимаваме се с референдумите все пак, за да не понижат стойността си, да не девалвират, ако използвам този економически и финансов термин, да не девалвират, защото прекомерното използване на, на референдума като средство за допитване до народа и за, до, за достигане на някакво решение по въпрос, може да доведе точно до това, до девалвация, до отказване на хората Изобщо, да, да участват в референдуми да предлагат въпроси. Затова за мен в българския случай най-може най, би рационалният вариант към а, днешния ден е да се организират а, референдуми с, ся, а, всеки, един, с а, всеки избор с всякакви избори да бъдат ре, организирани допълнителни референдуми, това, което и президента предложи. Защото така наистина, хем се използват референдумите като средство за взимане на решения и за търсене на, на, на, на мнението на хората, хем, а, хем допълнително се а, спестяват средства, а и защо не през годината да се натрупват въпроси, от които бъдат избрани няколко и съвместно с а, изборите, които следват, да бъдат зададени на хората. Имайте предвид, че организацията на ни избори, референдум или такъв тип национално събитие струва между 10 и 15 милиона, прощавайте, лева, което е сравнително голяма тежест за бюджета. И това сега ще направят, впрочем, управляващите, ще изхарчат 15 милиона лева. Вече имаха възможност да го направят с евроизборите и да спестят на далекоплатите. Да, огромно сума. Да, това е другата идея. Това е. Дано, дано не да си пожелаем а, едни предсрочни парламентарни избори и а, ранния септември с референдум. Добре, благодаря на. Всички за активното участие тази вечер, както на участниците в панела, така и на публиката, които се представят като активни граждани тази вечер. Малко, но качествени. Темата с референдумите ще има продължение. Така или иначе този референдум най-вероятно ще се случи. През лятото, добре или зле, ще имаме повод да продължим да размишляваме. Както и след първия референдум. Благодаря ви отново.